Tizennegyedik fejezet Jevgenyi Kárpov fölépett az utolsó, a harmadik emeletre vezető lépcsőfokra is, a prosztpekt a lakóházban, és becsöngetett. Az ajtó percek múlva nyírt ki. Filbi feleség állt az ajtóban. Bentről a két fiú nezezését hallotta Kárpov, éppen beáztak. Azért választotta az este óra időpontot, mert sejtette, hogy addigra otthon lesznek. Jó napot, Erita! Az asszony datosan vetette hátra a fejét. Hogy védi az övéit? Talán tudja, hogy Kárpov nem csodálója a férjének. Jó napot, tábornok elvtárs! Ki itthon van? Nincs, távol van. Nem nincs itthon, hanem távol van, gondolta Kárpov. Meglepődés színlett. Ó, azt hittem, itt találom. Nem tudja, mikor jön haza? Nem. Majd itthon lesz, ha itthon lesz. És nem tudja, hol tudnám érni? Nem. Kárpova homlokát ráncolta. Filbi mondott valamit a krücskov vacsorán, hogy a szívrohama óta nem vezethet. Kárpová megnézte a parkolót. Filbi volgája ott állt. Azt hittem maga fuvarozza mostanában Erita. Az asszony majdnem elmosolyodott. Nem olyan nőnek látszott most, aki összevezett a férjével, inkább olyannak, akinek a férjét előléptették. Már nem. Sofőrje van. Ez igen. Hát sajnálom, hogy nem sikerült találkoznom vele. Majd megkeresem, ha jött Milyen elgondolkozó ment le a lépcsőn? Nyugdíjas ezredeseknek nem jár sofőr. A saját lakásából, amely két háztömnyire volt az ukrajna szállótól, fölhívta a KGB garázsát és a főnököt kérte. Amikor bemutatkozott, a reagálás kellően udvarias lett. Ő maga jó indulatúan és szívélyesen beszélt. Nem szokásom szegfűcsökrokat ajándékozni, ám nem tudom, miért ne tehetném, ha valaki jó munkát végzett. Köszönöm, tábornok elvtárs. Annak a sofőrnek a nevét szeretném tudni, aki a barátomat, Filbi eződes elvtársat fuvarozza. Az öreg nagyon dicséri. Azt mondja remek sofőr. Ha az én emberem megbetegedne, őt szeretném kérni név szerint. Köszönöm még egyszer, tábornok elvtárs. Magam mondom meg Grigorjev sofőrnek. Kárbov letette a kajlót. Grigorjev sofőr. Soha nem hallott róla. Ám talán hasznos lenne, ha csöndesen elbeszélgetne a fickóval. Másnap, április 8-án reggel, az Akadjemi Komárov lassan elhagyta Grinokot, beúszott a és fölfelé indult Glasgow kikötőjébe. Rövid időre megállt ugyan Grinokban, hogy fölvegye a révkalauszt, és két vámtisztviselőt. Elfogyasztották a szokásos pohárka italt a kapitány kagyütjében, és megállapították, hogy a hajó Reningrádból jött a rakomány nélkül, hogy nagy teljesítményű szivatjukhoz szállítson alkatrészeket, a vejr a kecsert eltérétől. A vámosok átnézték a legénység névsorát, de nem figyeltek föl különösebben egyetlen névre sem. Később megállapították, hogy Konstantin szemjön a fedélzeti matróz rajta volt a listán. Amikor szovjet illegálisok valahová hajón érkeznek, általában nem szerepelnek a legénység névsorában. Általában egy, a hajótestbe vágott kiskamrácskában vagy csapóhajtós rekeszben kucorognak, amely olyan jól el van rejtve, hogy a legalaposabb kutatók sem találják meg. Ilyenkor, ha a fickó az eredeti műveleti terv értelmében vagy véletlen okokban nem távozi ugyanazon a hajón, a névsorban nincs eltérés. Ám ez sietős akció volt. Nem volt idő átalakítani a hajót. A plusz legénység egy moszkvai emberrel érkezett, mindössze néhány órával azelőtt, hogy a Komárov elindult volna a Leningrádból a régen tervezett útra Glasgowba, és a kapitánynak meg a hajó politikai tisztjének nem volt más választása, mint fölvenni az új nevét a listára. A fickó tengerészkönyve rendben volt, és visszajön, mondták nekik. A fickó ennek ellenére lefoglalt magának egy kabint, az egész utat odament töltötte, és a két igazi fedélzeti matróz, akiké a kabin volt, már nagyon unták, hogy hálózsákban kellett aludniuk a tiszti étkezde padlóján. A hálózsákokat eltüntették, mielőtt a skótrévkalausz felszállt a hajóra. A kabinjában, nyilvánvaló okokból idegesen, a kettes számú futár várta az éjfélt. Miközben a révkalaúz a Komarov hídján állt, és a Strathclyde mezői elsúhantak a hajó mellett, és a révkalauz reggeli szendvicsét majszolta, Moszkában már dél volt. Kárpav újra fölhívta a KGB garázsát. Most másik főnök volt szolgálatban, és ezt Kárpov tudta. Úgy néz ki, hogy a sofőrömnek le kell feküdnie, influenzás mondta. Ma még végigcsinálja, de holnapra elengedtem. Biztosítom a helyettes tábornok eftárs. Grigorjev sofőrt szeretném, szabad? A legjobbakat hallottam róla. Papírok zörögtek, amint a főnök lapozta a dossziékat. Igen, szabad. Helyettesített, de már visszajött. Helyes. Holnap reggel nyolckor jelentkezzen a moszkvai lakásomban. A kulcs nálam van, a csajka az alaksori lesz. Ez egyre különösebb gondolt, miközben letette a kagylót. Egy ideig Grigóriev uvaroszta Filbit. Miért? Mert sokat kellett vezetni? Erita nem bírta volna, vagy hogy Erita ne is tudja, hová menne. És a fickó most visszatért a garázsba, ami azt jelenti, ami azt jelenti, hogy Filbi valahol máshol van, és nincsen szüksége sofőrre, legalábbis annak a műveletnek a végéig, amelyikben benne van. Aznap este Kárpov közölte hálás személyi sofőrjével, hogy másnapra szabadnapot kap, vigyel a családját kirándulni. Ugyanazon a szerda estén Sir Nigel Irving egy barátjával vacsorázott Oxfordban. Az oxfordi St. Anthony's Collegenak, mint annyi más fölötté befolyásos brit intézménynek, az az egyik elbűvölő vonása, hogy a nagy közönség számára úgy szóvá nem is létezik. Valójában persze létezik, de olyan kicsi és olyan diszkrét, hogyha a brit szigetek akadémiai ligeteit szemlélő szem csak egyet pislant is, már észre sem veszik. Csarnok a kicsi, elegáns és félreeső, nem mindig diplomát adó évfolyamokat, nem nevel növendékeket, nincsenek hallgatói, így végzett növendékei sem, és nem az diplomát sem. Van néhány professzora és tudományos munkatársa, akik néha együtt vacsoráznak a csarnokban, de a város különböző pontjain laknak, vagy másutt és bejárnak. Néha kívülnállókat is meghívnak előadást tartani a munkatársatnak, ez ritka megtiszteltetés, és a professzorok meg a tudományos munkatársak tanulmányokat nyújtanak be a brit állam fontosabb intézményeihez, amelyeket azok nagyon komolyan vesznek. Az intézmény finanszírozása éppen olyan diszkrét, mint a működése. Valójában ez egy agytrözt, ahol az összes öreglet és némelyiknek kiterjedt a tudományos területtől távol eső tapasztalata is vannak, egyetlen tárgyat tanulmányoznak elmélyülten, a folyóügyeket. Azon az estén ször Nigel örvin a vendéglátójával, Jeremy Sweeting professzorral vacsorázott a csarnokban, és a kitűnő lakoma után a professzor elvitte a gazdát kellemes kis házába, Oxford kertvárosába, egy pohár borra és kávéra. Nos, Nigel, mondta Sweeting professzor, miután kibontottak egy üveg jó évjáratú télor, és kényelmesen elhelyezkedtek a dolgozó szoba előtt. Mit tehetek érted? Jeremy. Nem hallottál véletlenül egy bizonyos BFM-ről? Sviting professzor keze a boros pohárral megállt a levegőben. Tudod, Nigel, te aztán értesz ahhoz, hogy elröntj az ember estéjét. Hol hallottad ezeket a betűket? Válaszképpen Sir Nigel Örvin átnyújtotta a Preston jelentést. Sviting gondosan elolvasta, ami egy óra hosszába telt. Örvin tudta, hogy preston ellentétben a professzor nem a gyakorlat embere. Soha nem megy ki a terepre. De szinte minden tud a marxista elméretről és gyakorlatról, a dialektikus materializmusról és tenint tanításairól arra nézve, hogy hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban az elméletet a hatalom megszerzése érdekében. A professzor szenvedélye az olvasás, a tanulmányozás, az összehasonlítás és az ellenzés volt. Figyelemreméltó nyújtotta vissza a jelentés szvítén. Más megközelítés, más magatartás persze, és egészen más módszert a. De ugyanazokat a válaszokhoz jutottunk. Megmondanád, hogy milyen következtetésekre jutottatok, kérdezte gyöngédenször Nigel. Hát ez persze csak elmélet, a Sweetin professzor. Ezernyi szalmaszál a szélben, amelyekből összeáll, vagy nem áll össze a kazal. Minden esetre én a következőkre jutottam 1983. januárja óta. Két óra hosszat beszélt, és amikor Sir Nigel beült a kocsiba, hogy visszahajtasson Londonba az éjszakai órákban, meglehetősen töprengő arcot vágott. Az Akadjemig Komárov a Finieston rakpartnál kötött ki Glasgow szivében, hogy az ottani hatalmas portáldarú reggere be tudja rá emelni az alkatrészes ládákat. Itt nincs útlevél és vámellenőrzés, a külföldi tengerészek egyszerűen lesétálnak hajóikról, végigmennek a rakparton be a városba. Éjfélkor, miközben Sweeting professzor még beszélt, Szemjön a fedélzeti matróz lement a hajóhídon, vagy száz jarnyit haladt a rakparton, elkerülte Betty kocsmáját, amelynek ajtaja előtt néhány részek tengerész még jogot követelt egy utolsó italra, és befordult a Fini Estras Streetre. Papucs cipőjében, gornadrágjában, magas pulóverében és anorákjában Szemjön alig észrevehetetlen volt. Az egyik hóna alatt behúzott nyakú jutaszákat cipelt. Átment a Clydeside autópálya alatt, elérte az Árgius Streetet, balra fordult és elment a Patrick Rossig. Nem vett elő térképet, egyenesen a Hydland Road felé tartott. Egy mérfölddel távol a Búja főútvonalhoz, a Great Western Roadhoz érkezett. Már napokkor ezelőtt megtanulta az útvonalat. Itt az órájára pillantott. Még 30 perce volt a találkozóig, és a helyszín nem lehetett tíz percnyi raglásnál messzebb. Balra fordult és tovább haladt a Pont Hotel irányába a csónakázótó mellett, száznyarnyira a BP benzingúttól, amelynek fényeit látta a távolban. Már majdnem a buszmegállónál volt, a Great Western és a Hagden utak kereszteződésében, amikor meglátta őket. A buszmegálló fedezékébe húzódtak be, hajnali félegy volt és öten voltak. Nagy-Británia egyes részein bőrfejűeknek vagy pánkoknak hívják őket, de Glesgóban csak nedek. Szemjonov át akart menni a túloldalra, de elkésett. Az egyik oda kiáltott neki, és mindannyian kitódultak a buszmegállóból. Szemjonov tudott egy kicsit angolul, de vaskos részeg Glesgói dialektusukból egy szót sem értett. Elálták a jártát, hát Szemjonov lement az úttestre. Az egyik megragadta a karját, és rá kiáltott. A legény csak azt kiáltotta, hogy mi a franci viszű a szágba te? De egy személyenom nevértette, így csak megrázta a fejét és próbált tovább menni. Ám rávetették magukat, és ő összecsuklott az ütésekről. Akkor kezdték rugdosni, amikor már a földön volt. Halványan érezte, hogy kezek nyúlnak a zsákért, ezért a zsákot a hasára szorította két kézzel, és hasra fordult. Fejébe és veséjébe kapta a ruhásokat. A kereszteződésre néz éppen a devon terasz, egy sárga és szürke homokkőből épült négyemeletes tisztes, középosztálybeli házsor. Az egyik ház legfelső emeletén, egy bizonyos Mrs. Sylvester, idős özvezasszony, aki magányos és gyöti a közvény, nem tudott aludni. Hallotta az utcáról a kiáltozást, hát kikászarodott az ágyból, és odament az ablakhoz. Amit látott arra késztette hogy a szobán a telefonos sántikájon, és hívja a 999-et, a rendőrséget. Megmondta az ügyeletesnek, hogy melyik kereszteződésbe küldjön kocsit, de letette a kajtlót, amikor a nevét és a címét kérdezték. A tiszteletre méltó emberek és a Devon lakói igen tiszteletre méltóak nem keverednek bele semmibe. Alister Craig és Hugh B. rendőrök éppen kerületi járőkocsíjúban ültek egy mérfölddel odéb a Great a Hill-hídnél, amikor a hívás jött. Forgalom úgy már nem volt, 90 másodperc alatt a kereszteződéshez. A nedek észrevették a kocsit a meg a szirénájáról, abba hagyták a zsák rángatását, inkább menekülni próbáltak, átfutva a füvön, ami a Huygenden utat a Great western elválasztja. Azért, hogy a kocsi ne tudja őket követni. Mirek régrendőr kiugrott a kocsiból, már csak tűnő árnyak voltak, akiket hiába való volna követni. Minden esetre most az áldozat volt a fontosabb. Kréga a férfi fölé hajolt. Az összehúzta magát, is eszméletlen volt. Mentőt Húgi kiáltottat a megbén rendőrnek, aki már nyúlt is a rádióért. A mentő a nyugati kórházból jött, és hat perc múlva már meg is érkezett. Addig a két rendőr nem nyúlt a sérülthöz, ahogyan a szabázat előhídja, csak egy takarót dobtak rá. A mentők hordájra tették a maga tehetetlen testet, és betolták a kocsi hátuljába. Miközben betakargatták, Krég fölvette a zsákot, és a mentő autóba tette azt is. Te vele, én követlek kiáltott a Megvén, tehát Krég is bemászott a mentőbe. Alig öt percen belül értek a baleseti osztályra. A mentő gyorsan átolta a sebesültet a csapóajtón, végig a folyosón, kétszer befordult vele, és be a baleseti felvételre. Mivel ez igen sürgős esetnek látszott, nem kellett áthaladni a nyilvános várón, ahol a szokásos hajnali részegek ápolgatták kisebb vágásaikat és töréseiket, amelyeket a könyörtelen tárgyakkal való korábbi összeütközéseik okoztak. Krég megvárta, amíg megbén beparkol a járőkocsival, és csatlakozik hozzá bejáratnál. De foglalkoz a felvételi lappal, Kyugi, én bemegyek, megnézem, tudok enneket nevet és címet mondani. Megvén sóhajtott. A felvételi lap kitöltése egy örökké valóság. Créke fogta a zsákot és követte a tolókocsit a balesetire. A nyugati kórháznak ez az osztálya egy folyosó, mindkét végén csapóajtóval, és a folyosó mindkét oldalán 6 hat elválasztott vizsgáló fülkével. 11 fülkében folyik azonban csak vizsgálat, a 12 a nővér irodája, és ez van a legközelebb a bejárathoz, ahová a tolókocsik érkeznek. A másik végen lévő ajtón detektívvek van, kifelé tükrös, és ki lehet rajta látni a nyilvános váróra, ahol a járó betegek várnak a sorokra. Megbéne felvételi pultán maradt a kidöltendő papírokkal, krék pedig bement a tükrös ajtón is látta, amint az eszméletlen embert a terem másik végébe tolják. Az ügyeletes nővér futólag megvizsgálta a sérültet, legalább élt, és utasította az ápolókat, hogy tegyék át az egyik vizsgáló fülke ágyára, hogy a tolókosit visszavihessék a mentőautóba. A sérültet a nővér fülkéjével szembeni fülkében helyezték el. Hívták az ügyeletest, egy doktor Mehta nevű fiatal indiait. Az ápolókkal levet a sérültet, terékig, hogy alaposabban megvizsgálja. A nadrágon nem szivárgott át aztán röntgenvizsgálatot kért. Majd tovább ment egy autóba friss sérültjéhez. A nővér telefonálta röntgenbe, de az foglalt volt. Majd szólnak, a szabad lesz, mondták. A nővér föltette a kannát, hogy te főzzön. Krégrendőr rendőr miután meggyőződött róla, hogy ismeretlen sérültje még mindig eszméletlenül fekszik a hátán, fogta a férfi anorákját és zsákját, és a nővér asztalára tette őket. Van még egy abból a lögyből kérdezte azoknak az embereknek a meghittent tréfás stílusában, akik az éjszakát a nagyváros mocskának eltakarításával töltik. Lehet felelte a nővér. De nem tudom, miért pazarolnám olyanokra, mint maga. Krég vigyorgott. Megtapogatta az annalák zsebeit, és elővette a tengerész igazollányt. A szemben lévő szobában fekvő férfi képe volt benne, a szöveg pedig két nyelven, oroszul és franciául. Krég egyiket sem értette. A civil betűket nem ismerte, de a francia nyelvű részben ott volt a név latin betűkkel is. No, ki az Jimmy? kérdezte a nővér, miközben a két csíszöfe át készítette. Úgy nézem, tengerész. Még hozzá orosz, mondta zavartan kreg. Ha a nedek megbubolnak egy leszgói polgárt, az egy dolog. De ha egy külföldít ráadásul egy oroszt, abból baj lehet. Hogy ne kideríteni, melyik hajóról jöhetett a férfi, Craig kiürítette a zsákot. A zsákban egy vastakötésű győrzi anyag volt, egy hengeres, lecsavarható tetejű dohányos doboz köré tekerve. Ám a dobozban nem dohány volt, hanem vatta, és közte két alumíniumkorong, amelyek között még egy két hüvetnyi átmérőjű tomba szürke is volt. Régi érdeklődés nélkül megvizsgálta három fémkarongot, visszahelyezte őket vatta ágyukba, rácsavarta a dobozra a tetőt, és a dobozt az asztalra tette a tengerészkönyv mellé. De azt nem sejtette, hogy a szemközti szobában a támadás áldozata magához tért, és a függönyön át őt lesi. Csak azt tudta, hogy ideje közölnie a panasnoksággal, hogy a sebesült orosz van a kezében. Használtam a telefon szívi, kérdezte a nővértől, és már nyúlt is a telefonért. Engem ne szíviz mondta a nővér, aki valamivel idősebb volt a 24 éves krégrendőrnél. Istenem, ezek napról napra fiatalabbak. Krékrendőr tárcsázni kezdett. Hogy mi fordult meg ekközben Konstantin szemjon a fejében, soha sem fogjuk megtudni. Kába és zavart lehetett, valószínűleg agyászkodása volt a fejétért ütésektől és rugásoktól, és látta a neki háttaláló alakot a folyosó túloldalán, a jól felismerhető brit ruhában. Látta a tengerész könyvét meg a csomagot, amelyet át kellett volna adni az ügynöknek a csónakázótónál, amint ott hevertek az asztalon a rendőr keze mellett. Látta, hogy a rendőr megvizsgálta a küldeményt, ő nem merte kinyitni a dobozt, és most telefonál. Talán fölmerült előtte az életfogytiglani büntetés egy mély pincebörtönben, a Stratz-Klydi rendőrkapitányság alatt. Régrendőr arra eszmélt, hogy durván félrel és erre igazán nem számított. Egy mesztelen karnyú el mellett az asztalon lévő dobozért, és megragadta. Gyorsan reagált, lecsapta a telefont, és megragadta a kart. Mi a csuda ez, Jimmy kiáltotta, aztán arra gondolt, hogy szegény fickó talán hát megragadta és nyugtatni próbálta. A doboz kiesett az orosz kezéből a földre. Szemjonav egy pillanatra a spótrendőrre bámult, aztán pánikba esve futásnak erett. Hé, Jimmy, gyere vissza, kiáltoztak régrendőr, és utána szágoldott. Shorty Patterson részeges alak volt. Mint hogy egész életét annak szentelte, hogy a Speyside terméseit kóstolgatta, munka nélkülivé és munkában nem állítható vállett. Nem közönséges részek volt ő, szinte művészi fokra emelte a részességet. Az előző napon kapta meg a segélyt, amelyen nyomban a legközelebbi kocsmába ment, és éjfélre már öntudatlan volt. Az éjszakai órákban igen rossz néven vette egy lámpaoszlop sértő magatartását, mivel többször is hiába kértőre még egy pohárkára valót, így megütötte az alávalót. Törött kezét megröngenezték, és éppen visszafelé tartott a fülkébe a folyosón, amikor egy meztelen felsőtestű ember, akinek véres és összevert képe volt, kiruhant az üvé melletti fülkéből a nyomában egy rendőrrel. Sorti tudta, mivel tartozik a másik szenvedőnek. Nem szerette a rendőröket, akiknek szemlátomást nem volt jobb dolguk, mint hogy kirángassák őt a fölöttép kényelmes csatornából, és átadják olyan embereknek, akik képesek voltak megfüröszteni. Sorti tehát elengedte maga mellett a rohanó embert, aztán kirakta a lábát. Ostoba kis csavargó ordította estében krég, mire talpra ugrott az orosznak már tíz yard előnye volt. Szemjonovat nyükrös ajtónál a nyilvános váróba jutott, nem vette észre balra a kifelé vezető keskeny ajtót, ehelyett a nagyobb dupla ajtón rohant el jobbra. Ez arra a folyosóra vezetett, ahol fél órával korábban őt is betolták, ez a lókocsik folyosója volt. Ismét jobbra fordult, ahol szemben is találta magát egy tolókocsival, amelyet egy orvos és két nővér kísért vérplazmás üvegeket fogva, doktor Mehta autós sérültjét tolták arra éppen. A tolókocsi elzárt az egész folyosót. Samjanov hallotta maga mögött a csizma dobogást. Balra négyzet alakú előcsarnok volt, ahol két felvonó ajtaja látszott. Az egyik felvonó éppen üresen becsukódott. a odaugrott és átréselte magát a csukódó ajtó részén. Amikor a lift elindult, Semyonov hallotta, hogy a rendőr tehetetlenül dobol az ajtaján. Semyonov hátradőlt, és kimerülten csukta be a szemét. Krég a lépcsőházba csörtetett, és rohant fölfelé a lépcsőn. Minden egyes emeleten ellenőrizta a lift feletti lámpát. A felvonó még mindig ment fölfelé. A tizedik legfelső emeleten Krégnek melege volt, levegője alig, és nagyon dühös volt. Semyonov kiszállt a tizediken. Benézett egy nyitott ajtón a közelben, de korterem volt az, alvó betegekkel. Talált még egy nyitott ajtót, ez lépcsőhöz vitt. Számján a fölrohant a lépcsőn, és ott újabb folyosót talált, de itt csak zuhanyozók voltak, egy élelmiszerraktár és több, belőle nyíló kisebb raktár. A túlsó végén az ajtó nyitva volt, mert meleg és nyirkos volt az éjszaka. Ez az ajtó az épület lapos tetejére nyílt. Craig rendőr lemaradt. De azért eljutott az utolsó ajtóig, és kilépett az éjszakai levegőbe. Mihelyett a szeme hozzászokott a sötéthez, észrevette az éjszaki melvédnél álló alakot. A haragja elmúlt. Nyilván én is pánikba esnék, ha egy moszkvai kórházban ébrednék, fölgondolta. Lassan elindult a férfi felé, kezét előre nyújtotta, hogy az orosz lássa, nincsen benne semmi. Gyere már, Jimmy vagy Iván, vagy bármi legyen is a neved. Semmi baj. Csak rácsaptak a fejedre. Na no, gyere szépen levelem! A szeme már megszokta a sötétet. Egészen tisztán látta az orosz arcát a város fényeiben. Az csak nézte őt, amíg úgy húsz lábnyire nem ért hozzá. Akkor lepillantott, nagy levegőt vett, becsukta a szemét, és leugrott. Craig rendőr több másodpercen át nem tudta elhinni még azután sem, amikor meghallotta a testomba puffanását, vagy száz mélységben a szolgálati parkolókövén. Jézusom suttogta. Bajban vagyok. Reszkető ujjak kanyult a hasább rádiójáért, és a központot hívta. Százjarnyira a BP benzinkúttól, félmérföldnyire a buszmegállótól van a csónakázótó, a pont Hotel árnyékában. A járdától kő vezetnek le a tavat megkerülő ösvényre, és a lépcső aljának közelében két fapad van. A fekete, motoros bőrszerelésbe öltözött néma figura az órájára nézett. Három óra. Kettőkor lett volna a találkozó. Egy óránál többet nem szabad késni. De ki volt tűzve egy második biztosító találkozó is 24 órával később. Ő így lesz. Ha a futár nem jelentkezik, ismét használnia kell a rádiót. Fölállt és távozott. Hugh McBain rendőr nem volt a felvételi pódnál, amikor megkezdődött a hajssa a baleseti osztályvállótermény keresztül. Az autónál ellenőrizte a támadás pontos idejét, és az azóta jött hívásokat. Aztán azt látja egyszerre csak, hogy a szomszédja, Glasgowban ez a járőrtás neve jön be a váróba, sápadtan is kiborulva. Alisztár, tudod-e már a nevet meg a címet kérdezte? Az az ember egy orosz tengedész volt, mondtak rég. A pokolba csak ez kellett még. Hogyan betűzöd a nevészt? Hyugi a fickó. A fickó most le az emeletről. Megbén letette a tollát, és hitetlenkedve nézett a szomszédjára. Aztán a kiképzés hatni kezdett. Minden rendőr tudja, hogy ha baj van, akkor fedezned kell a hátad, teljesen szabályszerűen kell eljárnod, semmi kávbolytaktika, semmi okos kezdeményezés. A központot fölhívtad, kérdezte, igen már úton van valaki. Akkor hívjuk a doktort, mondta Megbén. Megtalálták doktor Mechtát, aki már alig a lábán a sok munkától követte a két a parkolóba. Kettő percnél többet nem szentelt a nagy darab szétrobbant holtesnek. Kijelentette, hogy halott, hogy neki többé semmi dolga vele, és visszament dolgozni. Két ápoló hozott egy takarót, amit ráterítettek, és 30 perccel később egy mentőautó elvitte a sópiac melletti Jocelyn Street-en lévő városi hullaházba. Ott majd aztán további kezek vetköztetik le egészen, leveszik a cipőjét, az okniát, a nadrágját, az alsó nadrágyát és a karóráját, és mindez cédulával ellátott zacskóba teszik, hát ha értök valaki. A kórházban további űrlapokat kellett kitölteni. A felvételi lapot megőrizték bizonyítéknak, bár már semmi gyakorlati haszna nem volt, és a két rendőr cédulával ellátott zsákokba helyeztek a halott többi holmiát. A listán így szerepeltek. Egy darab anarák, egy darab magasnyakú pulóver, egy darab zsák, egy darab vastag kötésű dzsörzé, feltekerve, egy darab hengeralakú alakú fémdoboz. Mielőtt végeztek volna, mindegy 15 percek rég első hívása után egy felügyelő és egy örmester érkezett a központól a kórházba. Mindketten egyenruhát viseltek és egy irodát kértek. Kölcsön adtak nekik egy üres adminisztrációs helyiséget és megkezdhették a két rendőr tanúvallomásának jegyzőkönyvezését. Tíz perc múlva felügyelő az autójukhoz küldte az őrmestert, hogy hívja oda az ügyeletes főfelügyelőt. Csütörtök reggel négy óra volt, április 9-e, de Moszkvában már hét óra volt. Jevgenyi Kárpov tábornok megvárta, amíg kijutottak Dél-Moszkva zsúfolt forgalmából a Jászanyévóba vezető főútra, és csak akkor kezdett beszélgetni Grigoljev sofőrrel. A harminc óvjas sofőr szemlátomást tudta, hogy a tábornok név szerint kérte őt, és erre büszke volt. Szeretsz nálunk vezetni? Igen, nagyon tábornok elvtárs. Legalább mozog egy kicsit a világban, gondolom. Kellemesebb, mint egy poros irodában ülni. Igen, tábornok elvtárs. Úgy hallottam, a közelmúltban Filbi ezredest hovaroztat a barátomat. Kis szünet. A fenébe a fiúnak megmondták, hogy ne beszéljen róla, gondolta Kárpov. Hm. Igen, tábornok Eftás. Ő sokáig saját maga vezetett, egészen a szívrohamáig. Nekem is így mesélte tábornok Eftás. No, akkor menjünk tovább. Merre felé fuvaroztat Hosszabb szünet. Kárpov látta a sofőr arcát a tükörben. A fiú zavarban volt, kínos helyzetbe került. Ó, csak itt Moszkvában tábornok Eftás. És Moszkvába hova vitted, Grigorjev? Pontosabban sehová. Csak úgy körbe. Állj félre, Grigorjev! A csajka letért a kivételezett belső sávról, átvágott a délnek tartó forgalmon, és megállt az útszélén. Kárpov előre hajolt. Tudod, hogy ki vagyok én? Igen, tábornok Eftás. Ismered a beosztásomat a KGB-nél? Igenis. Altábornagy. Akkor ne szórakozz velem, fiam. Hová Filbit, -e de pontosan? Grigorjev nyelt egyet. Kárpov látta, hogy küzdön magával. A kérdés most már az volt, kitiltotta meg, hogy elmondja, hová vitte Filbit. Ha maga Filbi, akkor Kárpov szava többet ér. De ha valaki odafönt. Valójában Pavlov őrnagy volt az, és nagyon megijesztette Grigorjevet. Csak őrnagy volt ugyan, ám az oroszoknak az első főcsoportfőnökség emberei ismeretlenek, míg a Kreml őrség őrnagya. Oda a tábornok mégiscsak tábornok. Néhányszor megbeszélésre vittem tábornok Jobbára egy lakásba Moszkva szívében, de soha sem mentem be a házba, így nem tudom, melyik lakás volt az. Néhányszor Moszkva szívébe, és a többi alkalommal. Többnyire nem oda tábornok elvtárs, hanem egy dácsához, kint Zsukovkában. A központi bizottság birodalmába gondolta Kárpov. Tudod-e, hogy ki él az a dálcsa? Nem tudom, tábornok elvtárs. Becsület szavamra. Ő irányított mindig oda. Aztán kint kellett várnom a kocsiban. Ki volt még jelen ezeken a megbeszéléseken? Egyetlen alkalom volt, amikor két autó egyszerre érkezett. Láttam, hogy a másik kocsiból kiszálló férfi is bement a dálcsába. És felismerted? Igen, tábornok elftás, Mielőtt a KGB-hez jöttem, a seregben voltam sofőr. 1985-ben a GRU egyik ezredesét fuvaroztam. A táborunk Kandaharban volt, Afganisztánban. És ez a tiszt egyszer a kocsimban utazott az ezredesemmel. Márcsenkó tábornok. Nolám, nolám, gondolta Kárpov. Régi barátom Piotr Márcsenkó, a destabilizás szakértője. Volt még valaki ezeken a megbeszéléseken? Még egy autót láttam tábornok elvtárs. Mi sofőrök egy kicsit elbeszélgettünk, hogy elüstjük a várakozás óráit. Csak annyit tudtam meg, hogy az illető a Tudományos Akadémia tagja. Becsület szavamra tábornok elvtárs, csak ennyit tudok. Menjünk tovább, Grigoljev! Kárpov hátradőlt, és nézte az elfutó fákat. Tehát négyen jöttek össze, hogy kifőzzenek valamit a főtétkárnak. A házigazda a központi bizottság vagy a legfelsőbb tanács embere, a másik három pedig filbi. Márcsenkó és egy névtelen akadémikus. Holnap péntek, amikor a vlásztyi a lehető legkorábban végeznek, hogy kimehessenek a dácsájukba. Tudta, hogy Márcsenkó villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől. Ismerte Márcsenkó gyöngeségét is, és felsúhajtott. Nem árt, ha bőven visz a konyakot. Igen nehéz meccs lesz. Charlie Forbes főfelügyelő gondosan és figyelemmel hallgattak rég és megmér rendőröket. csak néha-néha tett föl egy-egy hal kérdést. Nem kételkedett abban, hogy az igazat mondják, de már eléggé régen szolgált a rendőrségnél, hogy tudja. Az igazság nem mindig húz ki a bajból. Csúnya ügy volt. Technikailag az orosz rendőri őrizetben volt még akkor is, ha kórházban kezelés alatt állt. A tetőn régrendőrön kívül nem volt senki. Semmiféle kézenfekvő oka nem lehetett annak, hogy az orosz leugorjon. Őt személy szerint nem is érdekelte, hogy miért tette, hiszen neki is meggyőződése volt, mint mindenki másnak, hogy az orosznak agyrázkódása volt és múló halucinációktól esett pánikba. Teljes figyelmét annak szentelte, ami a Stretch glider rendőrségre várt. Meg kell keresni a hajót, beszélni a kapitányjal, hivatalosan azonosítani kell a holttestet, értesíteni kell a szovjet konzult és persze ott a sajtó, az az átkozott sajtó, amelynek egyes munkatársai bizonyára most is előrángatják majd kedvenc vesző paripájukat a rendőri brutalitást. És az a legrohadtabb az egészben, hogy amikor majd fölteszi kihegyezett kérdéseiket, nem tud válaszolni. Miért ugrott le az ostoba ember? Félőttkor már nem volt dolgok a kórházban. A gépezet majd beindul hajnálban. Elrendelte tehát, hogy mindenki térjen vissza a szolgálati helyére. Hatra a két rendőr befejezte hosszadalmas vallomását. Charlie Forbes az irodájában volt, próbált megfelelni az eljárás gépezetének. Keresték valószínűleg hiába a hölgyet, aki a 999-et hívta. Jegyzőkönyvet vettek föl a két mentő vallomásáról, akiket megbén hívott ki. Legalább az kétségtelen, hogy a nedek megverték a fickót. Az ügyeletes nővér elmondta a maga változatát. Az agyongyötört vallomást tett, a baleseti osztályportása elmondta, hogy látta a mesztelen felsőtestű embert átrohanni a várón, nyomában krékkel. Attól kezdve senki sem látta az üldözést a tetőre. Forbes kiderítette, hogy a kikötőben az Akademi Komárov az egyetlen szovjet hajó elküldött egy rendőrautót a kapitányért, hogy jöjjön el azonosítani a holttestet, fölébresztette a szovjet konzult, aki kilencre ment vonatba a hivatalába és bizonyára tiltakozni fog. Riasztotta a maga rendőrfőnökét és az államügyészt, aki Skóciában egyben a halott kém tisztét is betölti. A halott ember ingóságait mindzsákba és átszállították a Patrick rendőrősre. A támadás ugyanis az ő körzetükben történt, hogy ott várjanak elzárva az államügyész utasítására, aki megígérte, hogy délelőtt tíz órára kiállítja a halotti bizonyítványt. Charlie Forbes nyújtózott egyet és telefonálta kantinba kávéért és zsemléjet. Miközben Forbes főfelügyelő a papírokkal bajlódott a Stretch rendőr rendőrkapitányságon, a Pitt Street-en, Craig és Megvén rendőrök a központban a kantinba indultak reggelizni. Mindeketten nagy gondban voltak, és gondjukat megosztották azzal az őszülő detektív örmesterrel a civilruhás részlektől, akivel egy asztalhoz kerültek. Reggeli után engedélyt kértek és kaptak, hogy hazamehessenek aludni. Amit elmondtak, az arra késztette a detektív felügyelőt, hogy kimenjen az előcsarnokba az automatához és telefonáljon. Akit hívásával megzavart, pedig éppen csupa borotvahabb volt az arca, Kár a detektív felügyelő volt, aki figyelmesen meghallgatta, letette a kagylót, és milyen elgondolkodva fejezte be a borotválkozást. Kár Mihályá felügyelő a különleges ügyasztálynál dolgozott. Fél nyolckor Kár Mihályá megkereste az egyenruhások főfelügyelőjét, akinek részt kellett vennie a holdest azonosításán, és megkérte, hogy had menjen bele. Legyen a vendége, mondta a főfelügyelő. Városi hullaházban tízkor. Ugyanebben a hullaházban reggel nyolckor az Akadjami komarov kapitánya és elmaradhatatlan politikai tisztja a videóképernyőt nézték, amilyen hamarosan föltűnt Szemjonov fedélzeti matróz összevert képe. A kapitány lassan bólintott, és valamit motyogott oroszult. Ez ő, mondta a politikai tiszt. Találkozni kívánunk a konzulunkkal. A Pit streeten lesz kilenckor, mondta az őket kísérő egyenruhás örmester. A két orosz megrendültnek és levertnek látszott. Rossz lehet elveszíten egy közeli bajtását gondolta az örmester. Kilenckor a szovjet konzult bekísérték Forbes főfelügyelő irodájába a Pit Streeten. A konzul kitűnően beszélt angolul, Forbes megkérte, hogy foglaljon helyet, és kezdte előadni az éjszaka eseményeit. Még be sem fejezte, amikor a konzul vágott. Ez fölháborító kezdte. Késedelen nélkül érintkezésbe kell lépnem a londoni szovjet nagykövetséggel. Kopogtak az ajtón, és a kapitány kísérték be a politikai tisztjével. Az egyenruhás örmester volt a kísérőjük, de volt velük még egy ember. Bicentett forbes -nak. Jó reggelt, uram! Nem baj, ha leülök itt? Csak tessék, Kár Mihályál. Azt hiszem, igen csúnya ügy lesz. De nem. A politikai tiszt alig tartózkodott tíz másodperc az irodában, már is félrehúzta a konzult, és dühösen sutorni kezdett a fülébe. A konzul elnézést kért, és a politikai tiszttől együtt kiment a folyosóra. Három perc múlva visszajöttek. A konzul hivatalosan és korrektül viselkedett. Természetesen érintkezésbe kell lépni a nagykövetséggel. Biztos benne, hogy a stretch rendőrség mindent megtesz, hogy elfogja a huligánokat. Lehetséges lenne, hogy a tengerész holtestét és minden holmiát az Akademi Komárov, amely még aznap indul, visszavigye ingrádba. Forbes udvarias, de hajthatatlan volt. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy kézekerítse a támadókat. Mindaddig a holtestnek a hullaházban kell maradnia, ingóságainak pedig lakat alatt a Pátrik rendőrőrsön. A konzul Ő is ismerte a szabályokat, és ezzel távoztak. Tízkor Kár el belépett a boncterembe, ahol Harland professzor boncolt. A beszélgetés témája szokás szerint az időjárás, a golf és a mindennapi élet normái voltak. Néhány lépéssel távolabb ott feküdt egy nagy tepsiben Szemjonov összevert és szétszúzott este. Megnézhetem, kérdezte Kár A rendőrorvos orvos Kármihály tíz percen át a Szemjön a földi maradványait. Akkor távozott, amikor a professzor belevágott a testbe. Az irodájába ment a Pitt Streetre, ahonnan fölhívta edinburgh pontosabban a Skót Bel- és Egészségügyi osztályt, rövidebben a Skót irodát a St. Andrews House-ban. Ott is egy nyugalmazott rendőrbiztossal beszélt, aki egyetlen okból volt a Skót iroda munkatársai között. Ő tartotta a kapcsolatot a londoni M15-tel. Délben megszólalt a telefon a C4C irodájában a gordon -on. Bright vette föl a kagylót, egy pillanatig figyelt, aztán átadta Prestonnak. Önt kérik, uram, máshol nem hajlandók beszélni. Ki az? A skót iroda, Edinburgh. Preston elvette a kagylót. John Preston, vagyok jó reggelt. Perceken áthallgatta a telefonálót, és a homlok a szaladt. A jegyzettömre fölírta a Kármihály elnevet. Igen, azt hiszem, jobb lesz, ha oda megyek. Megmondanák Ár Mihály a felügyelőnek, hogy a három órás gépen leszek, és várjon a repülőtéren. Köszönöm. Glesgó kérdezte Bright. Mit találtak? Valami orosz tengerészt, aki leesett a tetőről és talán nem egészen az volt, akinek kiadta magát. Holnap jövök vissza. Valószínűleg semmiség. De talán arra jó lesz, hogy egy kicsit kidörjek a gigadából.